Allahuій karl as-for. Allahu він na internet stranica minbe kolimaka abghi ya ilahi rajian fil jannah ul hadhihi sabili adu resi ja pozivam kallahu inni fi as-dolsa ja istakiona kai misredi إنك أفعل الله يانيه مكواني سمترم رام أنا من المشركين إسلامسكا إنترنت سرانيца من بأس كلما ظروا بطير في رباء لاحق جر كلما فتح جهر أو سراغ ولتكم منكم أم neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zva odrećate oni će što žele postišati a Islamska internet stranica minber Allahu والتقوى بخوف وارجائم منك يا مولا بخوف وارجائم منك يا مولا من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق والإحسان أما بعد تنيننا براتشو نستمعنا سا غورم او ناردبي زابرن كاو أسلسكين فايموما قلنا جوشير قلنا سا غورم او ناردبي I spomenuli smo zadnje što smo govorili jeste da naredba u Kur'anu i Sunnetu upućuje na obaveznost izvršenja onoga što se tom naredbom traži. Znači kad sama naredba dođe u Kur'anu i Sunnetu bez ikakvih pokazatelja, bez ikakvih ovaj, pomoćnih dodataka upućuje na obaveznost izvršenja. Kad Allah kaže u akimu salat obavljajte namaz znači obavljajte namaz obaveza a da, daajite zekat borite se na Allahov putu kad nema nikakvog drugog dodatka koji ga skida sa tog stepena ostaje znači naredba koja se mora izvršiti ko iz toga ko iz poznavanja njega pravila draga braćo jeste što bilo koja naredba koja nam dođe u Kur'anu i Sunnetu znamo da je šta da je stroga obaveza sve dok ne dođe nešto što ve što izvodi sa sa sa tog stepena stroge obaveze tako da kad sa nekim razgovarate, kad se sa, sa nekim raspravljate, kada vam neko traži dokaz, ti mu kažeš, kaže Allah je uradi to, a naredba upućuje na obaveznost izvršenja. Sve dok ne dođe neki dokaz, ti mi donesi dokaz da ova naredba se ne odnosi na obaveznost izvršenja. I kada on donese dokaz, to znači da se ovom naredbom nije mislilo stroga obaveza, nego se spušta na stepen mendube i tako dalje. Što ćemo raditi danas u ovom našem predavanju. To je koris znači poznavanje ovoga pravila. Sljedeća stvar jeste, da li se naredba mora odma izvršiti? Znači naredba koja dođe u Kur'anu i Sunnetu, da li je musliman obavezan da odma izvrši dok je čuje? Kao primjer obavljanja hađa. Allah dž.š.u. kaže: "Walillahi 'alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." A radijallahu, je dužan obaviti hadž onaj ko ima mogućnost. Kad čovjek čuje ovo, ovu naredbu da Allah dž.š.u., je, žilušanu, je li obavezan dok stekne mogućnost obaviti hadž, ili mu je dozvoljeno da odgodi? To znači vraća ovom usulskom pravilu. Usulsko pravilo je da se naredba odma mora izvršiti. Znači, kod većine islamski učenjaka, usulijuna, učenjaka, usulijfikha, naredba, naredba se odmah mora izvršiti. Prema tome, onaj ko, ko stekne uslove za hađ, odmah je obavezan da izvrši hađ. S time što se uvoj meseli sa, sa trojicom imama različno imam šafija koji smatra da se naredba može odgoditi. Tako da onaj koji stekne mogućnost za haџ kod njega može ogosti što je slabije slabije mišljenje. Dokazi da naredba se mora odmah izvršiti jesu ovaj pri svega riče Allahu dželešanu wasariu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhā al ard. Kaže Allah dželešanu žurite ka Allahu dželešanu milosti i oprstu i džennetu koji je znači prostran kao nebesa i zemlja. Žurite Zatim u drugom kuranskom majicu kaže Allah jelšanu natječite se o dobro. Znači da što prije obavite ono što Allah jelšanu od vas straži. Zatim od dokaza da se naredba odmah mora izvršiti jeste razumski dokaz. Ko je sigurni Ili onaj koji odmah izvrši naredbu ili onaj koji čeka? Kaže imam ja pare Allah će mi dat možda za, za deset godina će opet imat pare da, da obavim hađ. Ko je sigurniji od njih dvojici? Je, sigurniji je onaj koji odmah obavi naredbu. Jer može umrijeti. Ako zbog onaj nehajnosti svoje bude odgodio hađ, bit pitan pred Allahom, po ispravnijem mišljenju. Zatim, ashabi radijallahu anhum, kada bi im dolazila naredba, ne bi odgađali naredbu, odma, odma bi odmah sprovodili u praksu. Zatim, kada naredba, znači koja dolazi u Kur'anu i Sudnetu, kada je ni obavezno izvršiti, kada nije na stepenu obavezne naredbe, nego, je, nego se spušta na stepen a, dobrovoljnog djela. Rekli smo i ustvrdili smo da je naredba u osnovi kada dođe u Kur'anu i sunnetu, biva obaveznom izvršiti. Međutim, imaju i situacije kada se spušta na sa stepena obaveze na stepen menduba. To je u sljedećim situacijama. Prva situacija jeste da dođe pored jednog teksta, drugi tekst koji ublažava naredbu. Ili u, u okviru istog teksta, Kur'anskog ili Hadinskog, dolazi nešto što upućuje da se nije mislo na trogu naredbu. Kao što su riječi poslanika sa Oselem, salu kabl el magribi, salu kabl el magribi, salu kabl el magribi, limen ša'e. Kaže, poslanika sa Oselem, klanjajte pri akšama, klanjajte pri akšama, klanjajte pri akšama, pa onda na kraju dodao je rekao, ko hoće. Znači, ove riječi, ko hoće, ublažavaju u poslanika u narodu, ispuštaju na stepen, benduva. To je prva situacija. Ili, poslanika sa oselen, ovaj, naređuje u, u jednom hadinsu, Kupanje petkom, pa kaže Guslu, a, a, guslu je umil džumati vađibu na la kulli mohtelin. Kupanje petkom je obaveza svakom punoletnom. Obaveza. Međutim, dolazi drugi hadijs koji ublažava ovu naradbu i e, ukazuje da je poslanjstvo selen. Samo htio skremiti pažnju na, na kupanje petkom, gdje kaže Menta voda umil džumat pe biha onimu fel guslu jefdal. Ko se abdesti petkom postupio je lijepo i po sunnetu. Ako se okupa, još je ljepše postupio. Prma tome, ova, na, ova, ova druga predaja ublažava onu naredbu u prvom hadisu. U ovom slučaju se spušta naredba sa stroge naredbe na stepen menduba. Druga situacija kada naredba se spušta na stepen menduba, jeste kada naredba dođe poslije zabrane. Allah je žilšanu nešto zabrani robovima. Allah je žilšanu nešto zabrani. Poslije toga im naređuje da se vrati na tu osnovu kao što je e, pra, praktični primjeri da najbolje najbolje pokazati Allah dželešanu je dozvolio lov dozvolio on nam je znači do međutim u ihramima za vrijeme hađa je zabranio lov poslije toga kaže vo iza halaltum fastadu a kada se znači kad skinete ihrame kad završite hađ lovite naredba e ova naredba se vraća na, na ono na ona čemu je bila to je dozvola dozvola nije stroga naredba iako Allah kaže lovite To je još jedna situacija kada se kada se spušta na stepen dobrovoljnog djela ili mustahabba ili mubaha, dozvoljene stvari. I treća situacija kada se narod spominje u oblasti adaba, na primjer obavljanja nužde, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yamasanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa Neka niko od vas ne dotiče polni organ desnom rukom kada obavlja nuždu, kada je mokri. Kažu islamski učeniaci gledajući na to da je ova zabrana prenešena u oblasti adaba, znači lijepog ponašanja i tako da li etike, odnose ova na, naredba nije stroga naredba nego se misli na ovaj lijepo djelo. To jest, u osnovi sa selim ovdanas upućuje da da je lijepo da izbjegavamo da desnom rukom držimo polni organ prilikom obavljanja ovaj prilikom okrenja. To su tri situacije rekli smo kada naredba spada sa sa stepena obavezne naredbe na stepen menduba. Poslije toga prelazimo na noviji pojama, to je zabrana. Šta je zabrana? A isto tako zaboravili smo da definišemo naredbu. U žurbi smo bili i tako dalje. Tako da smo zaboravili da navedimo definiciju naredbe. Definicija naredbe je traženje, zahtjevanje, izvršenja određenog postupka riječju sa pozicije sa koje se to može učiniti. Znači, sa pozicije veće kama njenu. Tražen da se izvrši određeni postupak riječu. Znači, Allah u govorom svojim zahtjeva da se izvrši određeni postupak, a Allah ima pravo jer njegova pozicija je pozicija narodbodavca. Međutim, kada bi bilo obrnuto, kada bi mi rekli gospodaru, podari nam džennet. Ovo podari je naredba, je tako? Međutim, u slučaju to nije naredba, nego želja. Mada se, mada se, mada se koristi oblik naredbe. Podari, daj oprosti. Znači, od uslova naredbe da, da naredbodavac bude na većem stepenu od onoga kome, kome naređuje. Isto tako se zabrana je obrnuto. Tražen da se ostavi određeni postupak, riječu od strane onoga koji ima to pravo učiniti. Znači, Allah je ovaj svojim riječima i svojim govorom zabranjuje određeni postupak, a on to ima pravo u rati. Kad Allah je Znači, sad obrnuto... Ako nismo na toj pozici, onaj koji zabranjuje ni na toj pozici, onda to nije zabrana. Ako bismo mi rekli, gospodaru, nemoj nas kazniti. Jer mi time zabranjujemo Allahu, ne, nego želimo i molimo Allaha, želešanu. Od uslova naredbe, odnosno zabranje, da onaj koji daje naredbu i zabranu, bude na, na stepenu onoga koji to može učiniti. To je definicija zabrane. Koja se, koje se sve forme u Kur'anu i Sunnetu koriste ili oblici za, za zabranu? Prije svega to su riječi, Ne radi. La taktulu, nemojte ubiti. Ola takre ne približavajte se iz inaluku. To je, znači, jedan od oblika koji se koristi za zabranu u Kur'anu. Kad, kad takvu formu nađemo u Kur'anu i u sunnetu, znači da se taj postupak zabranjuje. Nemojte raditi, nemojte činiti, ne lovite, ne ubijajte, nemojte činiti iz inaluku, itd. Druga, druge, drugi oblik koji se koristi za zabranu, jeste sama riječ haram ili nahi. Znači, riječ haramun i nahion, kao što su riječi Allah i Zilšanu Vama se zabranjuju vaše majke. Kada dođe ovaj oblik, znači glagolski oblik hurimet ili hurime ili harrema aleikum, to znači zabranu. Ili da dođe riječ nehi, isto isto ima značinje u našem jeziku, pošto je naš jezik siromašnji od arabskog, isto tako znači zabranu. Kaže u hadisu, Inna allaha u rasulahu jenhejanikum an ekli lohumil humuril ahlijeti, i naha kaže u mehadisu Allah i njegov poslanik vam zabranjuju jedenje mesa domaćih magaraca jer su oni pogani odnosno nečisti ova riječ yanha yanikum znači kad dođe kad dođe u Kur'anu i Sunnetu znači šta zabrano ili yanha inna Allaha yanha ani al Allah zabranjuje razrat to je druga forma zabrane koja se koja može doći u Kur'anu i 17. treća forma odnosno kako, na koji još naši možemo prepoznati zabranu jeste da ovaj Allah prijeti za određeni postupak koga uradi biće mu to. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Kaže ko vjernika ubije namjerno kazna mu je jehennam. Šta mi iz toga zaključimo je da je ubistvo vjernika namjerno zabranjeno? Iako ne kaže zabranjeno sbijanje vjernika, ali iz ovaj zaključujemo jer Allah dželešhanahu je iz zaključujemo iz ove prijetnje da je zabranjeno. Zatim od stvari koje ukazuju da je određena stvar zabranjena jeste kefaret. Kad Allah dželešhanahu kaže kurad i to i to, na njemu je da da se iskupi. Znači da je taj postupak u osnovi zabranjen. I peta stvar koja nam ukazuje da je određena stvar zabranjena jeste da je Allah dželešhanahu odredio za nju kaznu. Da je za nju pripremio kaznu na ovome svijetu. Kao što su zinalu, kao što su određene stvari. A, gdje se spominje i gdje se zajetjeva izvršenje kazne nad počinjivocem toga. Kao što onaj koji počinje zinalu. Kažnjavanje, samo kažnjavanje zinalu čara ukazuje na to da je to zabraneno. Mada ima i zabrana koja ukazuje, ukazuje na to. Zatim, što se tiče zabrane, Kao što je bilo kod naredbe zabrana u Kur'anu i Sunnetu kada dolazi zahtjeva i povlači zasobom, znači ostavljanje postupka koji se zabranjuje. Sama zabrana zabranaka dolazi kada se ovaj kada Allah dželle šanu njegovog poslanika nešto zabraniju, ta zabrana u osnovi upućuje da je taj postupak šta? haram, zabranjen. Dokaz zato je u reči poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Idza amartukum bi şey'in fa'tu minhu ma stata'tum wa Ne hejtukum anhu fentehu Kaže poslan Iisus Salim Kada vam nešto naredim Izvršite koliko ste u mogućnosti A kada vam nešto zabranim Potpuno ga se klonite Ovo je dokaz da nehi Znači zabrana u Kur'anu i Sunnetu Zahtijeva obavezno ostavljanje Zatim Šta još ukazuje da zabrana ovaj Zahtijeva obavezno obavezno ostavljanje Jesu riječi Allaha želešanuhu وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انه што вам poslanik da uzmite ano što vam zabrani ostavite sljedeće pitanje kada se govori o zabrani jeste da li zabrana povlači za sobom ništa onoga što je zabranjeno Allah je zabranio na primjer ženiti bu ako bi čovjek sklopio bračni ugovor sa muškinkom da li je taj ugovor ispravan Bez obzira živio godinama sa njom, da li on živi po, po ispravnom ovaj, ugovoru, taj ugovor je znači ništavan. Kad Allah i Žiljšanu i njegov poslanik nešto zabrane, ta zabrana povlači za ništavnost toga što su zabranili. To je jedno od pitanja. Da li zabrana povlači za sobom onoga što je zabranjeno? Allah i zabranio kamatu. Ako bi čovjek putem kamate ili sklopio ugovor u kome ima kamate, da li bi taj ugovor bio ispravan? Ne bi. Znači, po ovome pravilu taj ugovor nije ispravan. Zato, kada su u pitanju zabrane, zabrane se dijeli sa više aspekata. Prije svega, zbog čijeg je prava zabranjena određena stvar? Ako je zbog Allahovog, znači, može biti zabranjena zbog Allahovog prava, a može biti zabranjena zbog ljudskog prava. Allah je zelošanu je zabranio kamatu, zabranio je ženitbu mušikinjama, zbog čijeg prava? Zbog svoga prava. A zabranio je On u vrstu prodaje koju smo spomenjali, iskupo prodaje neđeš da se poveća cijena, ne sa željo da se proda, nego samo da se mušterija navuče na tu cijenu, taj neđeš je zabranjen zbog ljudskog prava. Ili da zaprosiš ženu koju je zaprosio tvoj brat. Zbog čega je zbog čega je prošnja na prosidbu brata, zbog zbog ljudskog prava. Ako Allah i Želešanu i njegov zabrane nešto što je vezano za Allahovo pravo ili ljudsko pravo, ta zabrana povlači ništavnost tog postupka. Pa smo navodili primjer. Ako Allah i Želešanu je zabranio kamatu, to upućuje na to da onaj koji sklopi ugovor u kome ima kamate taj ugovor je ništavan. Isto tako, Allah i Želešanu je zabranio prosidbu brata na, znači na prosidbu njegovog brata. Prosidbu čovjeka na prosidbu njegovog brata. Ova zabrana upućuje na ništavnost, ako bi se dogodilo da čovjek prosi, izvrši prosidbu, na, prosidbu svoga brata, taj ugovor je ništavan, osim ako mu on dozvoli i kaže, ja ti halalin svoje pravo. Dok kod Allahovog prava nema halala. Allah ono što je zabranio radi svog prava kamata. Pa makar se dvojica složila i rekla, pa mi smo zadovoljni time biva zabranjeno i biva ništavno kupoprodaja dok ako se radi ljudskom pravu i ako je određena određena ovaj kupoprodaja ili određeno određeni postupak zabranjen zbog ljudskog prava ima pravo znači da čovjek traže od njega dozvolu iako on složi biva biva ovaj ugovor biva ispravnim neki primjeri u kojima zabrana povlači zasovom ništavnost onoga što je zabranjeno primjer trgovine nakon što se prouči ezan za džumu namaz Svaka trgovina koja se sklopi nakon što se prouči Ezan, nakon što pozove Ezan na naman za džumu, svaka kupoprodaja biva ništavnom. Zbog čega? Zbog toga što je Allah iz Lašanu zabranio nakon što se prouči Ezan da se da se sklapa trgovina. Znači, ova zabrana povlači zasobom ništavnost te kupoprodaje. Zatim kamata, navali smo je kao primjer. Zatim ženitba mušrikinjama ili mnogo boškinjama ili vasropoklonicama. Ovaj, Allah Žilješanu je zabranio ženi dvovim ženama. Ako bi neko isklopio ugovor, taj ugovor je ništavan, jer je Allah to zabranio. Zatim od primjera jeste, ako bi se muhrimo ženio u ihramu. Poslanih sa Osrlim je zabranio da se muhrim ženi u ihramu. Ako bi isklopio bračni ugovor u ihramu, u bračni ugovor bi bio ništavan. I mnogi drugi primjer. Šta je dokaz da zabrana za sobom povlači ništavnost onoga što je zabranjeno? Dokaz u riječi poslanika, sallahu alaihi wa sallam, men amile amelen lejse alihi amru na tahu rad Onaj koji uradi nešto sa čime mi nismo došli i na čemu mi nismo, to se odbija. Znači, odbija se odbija se to djelo kao da ga nema. Zatim, ashabi, radijallahu anhum, su po ovome pravilu. Pa je Abdullah ibn Omer uzeo ovo pravilo kao dokaz da onaj koji sklopi brašni ugovor sa mušviknjom, da je taj brašni ugovor ništavan. Pa je zabranio i učinio je takav ugovor Ova ništa vnima. Zatim, kad gledamo sa razumske strane, Allah je je zabranio ove stvari. Zabranio određene stvari. Zbog koristi. Ako bismo mi rekli da i pored toga što ih Allah zabranio da su one ispravne, ako se dogode, onda bi to došlo u kontradiktornost sa, Allah, sa Allahom mudrošu. Jer Allah je upravo te stvari zabranio da se ne čine. I zabranio je zbog štetnosti. I ako bismo mi rekli da su one ispravne, Allah zabranio ženeg u mušikinjama, Ajde, ako se ne kože, nispravan je ugovor. Ali je učinio haram. Znači, u tom slučaju dolazi do kontrakta. Zbog čega onda Allah je Želšanu zabranio tu stvar? Prilazimo na sljedeću cijelinu, a to je opšti i posebni tekst u Kur'anu i Sunnetu. Am i Has. Opšti tekst jeste, am, o stvari an je pojam koji obuhvata sve svoje jedinke u jednom trenutku. Znači, kad izgovorimo tu riječ, O, ta riječ obuhvata sve svoje, sve svoje jedinke u jednom i istom trenutku. Kao što je riječ čovjek. Kad kažemo čovjek, obuhvata sve, sve ljude na, na ovome svijetu. To je znači am. Ili kad kažemo voda. Mislimo na svu vodu na, na ovome svijetu. To je znači, ako, ako tako gledamo, to se smatra a, tekstom koji je opšti odnosno am. Koji se izrazi u Kur'anu i Sunnetu koriste za, kao, kao opšti kao opštiji pojmovi? I kad oni dođu, gledamo ih kao takve, obuhvaćaju sve, sve ono što može ući pod pod taj pojam. Prije svega to je to su ovaj imenice koje su označjene sa određenim članom L. Tu spadaju tri vrste imenica: zbirne imenice, kao što su L mušrikun, L mu'minun. Kad se kaže L mušrikun, misli se na sve mušrike. Zbog ovoga L, zbog ovog određenog, zbog ovog određenog člana Ili el muslimun. Kad kažemo, znači to je zbirna imenica, kažemo obuhvata sve mušrike i sve, sve. Jer, naprimjer, kad Allah kaže, faktulul mušrike, ne ubijajte, mnogo bošte, misli se na sve mnogo bošte. Jer je ovo jedan od, tekstova, jedan od opštih tekstova u Kur'anu i Sunnetu. Zatim, tu imamo jedninu, kada dođe sa određenim članom, kao što je ez zani, kradljivac, a, bludnik, kada Kur'an i Sunnet dođe ova jednina sa određenim šlanom, onda ona obuhvata sve sve jedinke kad kaže Allah dž.šanu vas-sariqu vas-sariqatu faqtu aidehuma i kradljivcu i kradljivici odsečete ruke da li se ovdje odnosi na posebno kradlicu ili na svakog odnosi se na sve jednog kradljivca i kranjice ima što se moraju po po sunnetu Allaha ko slinika ispuni određeni uslovi da bi se ali uopšteno obuhvata svakog kradljivca i Isto tako riječ je lažlašanu azanietu w zani i bludnicu i bludnika. Znači, da li se to odnosi na posavu, ne, na ovo se odnosi na svakog svakog bludnika i svaku bludnicu. Zatim od izraza koji se koriste kao opšti u Kur'anu i Sunnetu jeste uslovna uslovne čestice koji god, šta god, koji i tako dalje. A u arapskom se Uh, su to men, ma, eju i slišno. Znači men, kogod. Kad kaže Allah je zašanu, o men je se okel ala Allah. Kogod se osloni na Allah, znači ovo men obuhvata svakoga. Men bedale dinahu faktuluhu. Ko promijeni vjeru, kogod promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Znači ovo men obuhvata svakoga muslimana i muslimanku koji se odmetnu. Pogledajte kako je ova vjera sadržajna. Ne treba poseban tekst da dođe i za, za ženu, za čovjeka, za, za određenje skupine. Nego Allah i Zlašanu, njegov poslanik sa jednom riječi obuhvataju sve, sve jedinke. Zatim ma. Wa ma min hajrin. Što god uradite od dobra. Ovo ma je opšti i on obuhvata sve što se od dobra uradi. Ili ejju ma. Eju. Koji god. Koja god se žena uda bez saratelja njen brake, ništa van. Znači, to su izrazi koji se u Kur'anu i Sudnetu koriste. Bitno je da zapišete ove izraze na arapskom, kako, kako biste i mogli prepoznati kada nađete u Kur'anu i Sudnetu ovaj, na, na njih. Od izraza koji se koriste kao opšti u Kur'anu i Sudnetu jesu riječi kullun vođemion. Sve, svaki. Znači kada ova izraz dođe u Kur'anu i Sunnetu Obuhvata sve jedinke Kad kaže Allah i izlašanu Wallahu kaliku kulli šej in Wallahu kaliku kulli šej şey. Allah i izlašanu je stvoritelj sve, Svake stvari Ovo kullu obuhvata sve Četvrti izraz koji se koristi Kao, kao opšti u Kur'anu i Sunnetu Jeste neodrežena reč Pomenuta zajedno sa zabranom Odnosno odricanjem Primjer kaže Allahu lishanu, wala tusriku bihi shay'a. I nemojte mu nikoga kao druga pripisivati. Ovo shay'a je neodređena, neodređena ova imenica u arapskom jeziku obuhvata svaku stvar, a došla je znači bez ela. bez određenog slana. A prije toga imamo zabranu wala tusriku bihi shay'a i nemojte mu ništa kao druga pripisivati ili nikoga. To je što se ti ovaj izraza koji se koriste u Kur'anu i Sunnetu kao opšti. Prelazimo na neka pravila vezana za am, za opšti tekst. Prvo, žena ulazi u sve one tekstove, u opšte tekstove, koji dolazi u vidu množine muškog roda, kao što su el muslimun, el mu'minun. Iako Allah Žilšanu ne spominje ženu, ona ulazi u ovaj poem. Kad god Allah ne spominje riječ el mu'minun, el muslimun, odnosi se i Na ženu. Normalno, ako u tom istom ajetu, odnosno tekstu, nije spominuta žena. Jer nekad kaže, elmu mu'minune vol mu'minat, el muslimune vol muslimat. Međutim, kada dolazi tekst u kome se samo spominje, elmu mu'minun vol muslimun, u tom slučaju žena ulazi, ulazi u taj opšti tekst i na nju se odnosi. A zbog čega Allah, Žilalšanu, nekad spominje, el mu'minune vol mu'minat? Zbog toga što su žene žalile, Allahom poslaniku, govorile... Sve, spominju se muškarci, a žene se ne spominju i onda je u određenim situacijama spomenuta žena da se ukazuje na, na njen na značaj, ali je ona ostala u sastavu gdje god nije spomenuta, ostaje ostala je u sadržaju tog govora, gdje se god spomeni riječ vjernice odnosi se i i na ženu. Zatim od pravila uh, općeg teksta jeste kada poslanik sallallahu alejhi ne traži ovaj detalje određenog određenog postupka ili određenog događaja. Dođe mu čovjek i pita ga nešto. Međutim, on ga ne pita o svim detaljima, poslanjih sa srljem, to njegovone pitanje upučuje da je taj propis kojeg će on dati opštiji. Pa tako dolazi mu čovjek, Gejlan ibnuseleme, koji je imao deset žena u džahilijetu, pa je sa njima zajedno prihvatio islam. Kada je, dok, kada je ovaj zabranjeno da se ima više od četiri žene, poslanjih sa srljem mu je rekao razvedi, znači ostavi čet Poslanici uselenga nije pitao kako ih je oženio, ili je, je oženio sve zajedno, ili je oženio jednu pa drugu pa treću. Što ukazuje da je svejedno. Znači da se ovaj pro, da je propis opšti, da je svejedno da, da je dozvoljeno u ženti sve zajedno i da je dozvoljeno u ženti jednu po jednu. Jer poslanici uselenga nije pitao detaljima, a bilo je nužno da ga pita jer ovome me unmetu potreban taj propis, jer će se sigurno nekad neko zapitati, jel dozvoljeno sve zajedno ženim ili dozvoljeno da jednu da ili moram posebno svako od njih. Tako da ovo poslanikom sa celim ne pitanje i ne postavljanje pitanje o detaljima ukazuje na opšti propis. Drugi primjer. Uh Abdullah ibn Masud radijallahu anhu došle su doš u stvari poslaniku sa selim su došle dvije žene i pitale su da li mogu dati sadaku čovjeku i svojoj djeci. One su rekle sadaku, nisu rekle zekat. I poslanično Selem je rekao onda one imaju dvije nagradu, nagradu dobročinstva, odnosno održavanje rodbinske veze i nagradu sadake. Kažu islamski činjaci da ovaj hadis, dokaz i zadavanje da ženi dozvoljeno da da zekad svome čovjeku. Obrnuto nije dozvoljeno. Čovjeku nije dozvoljeno dati ženi zekad. Zbog čega? Zato što je poše, čovjek pošarijeto obavezan da da se skrbi o ženi. I ako bismo rekli da mu je dozvoljeno da da i sadakmon, da bi on ispjegalo obavezno, obavezno, obavezno o, o, o, skrbljenje o ženi. Dok je obrnuto dozvoljeno a dokaže ovaj hadis. Iako se u njemu spominje sadaka uopšteno, ali Poslanik sa svelem nije tražio detalje, nije pitao ih na koju sadaku mislite, al mislite na obveznu ili na dobrovoljnu. Tako da kažu, kaže imam koji izvlači iz ovoga pravilo usulsko da terkul istifsal fi maqami al-ihtimal yunzil manzilata al-umum fi al-maqal. Naći ne traženje pojašnjenja. U situacijama koje se mogu dvostrano ili dvosmisleno shvatiti, ima propis, ima opšti propis. Dobiva opšti propis. Tako da ovaj hadis, znači, je dokaz i za dobrovolju, sadaku, i za, i za zakat. Od pravila ama, odnosno opšteg teksta, jeste ovaj da se u obzir uzima opštost teksta, a ne poseb, posebnost povoda. Šta to znači? Znači, kada Allah i objavi kuranski ajet povodom nekog događaja, povodom, znači, nečega, vi znate da postoji posebna oblast u, u kur'anskoj nauci koja se zove esbabu nuzul, povodi objave određenih ajeta. E, kada Allah izlašano objavi kur'anski ajet povodom nekog događaja, da li se propis odnosi samo na tu, na tu osobu, povodom koje je objavljena da se odnosi na svakoga drugog ko isto to uradi? Znači, dogodilo se da je čovjek potvorio svoju ženu, da je učinila zinalog. Došli su poslanikus i onda se vrši mula'ana, proklinjanje. I na kraju se rastavljaju Ovaj ayat omulaani koji se u suri u suri Nur objavljen je povodom jednog saha. E sada postavlja se pitanje, da li se taj isti propis odnosi na svakog drugog koji to uradi? Po ispravljenjem mišljenju jeste. Dakle znači, ne, ne gleda se poseban povod nego se gleda opštost teksta. To je usulsko pravilo koje je vezano za Allah dž.šanu nekad koris židove. I kaže, o židovi, o, o jevriji, nemojte pretjerivati u Allahu i vjeri. Da li ovaj aje se odnosi samo na njih ili na svakoga onoga koji pretjeruje u Allahu Povodom židova je objavljen, međutim odnosi na, na svakoga onoga koji pretjeruje i koji prelazi granice koje je Allah izlišano upostavio. Zatim, što se tiče još nekih pravila vezanih za am, e, od, među pravilima, jeste da je obave za raditi po tek, opštem tekstu sve dok ne dođe poseban tekst koji izdvaja određene jedinke iz ovog opšteg teksta. Nama je obaveza ratiti ili muslimanima je bila obaveza ratiti po rečima Allaha dželešanu: "Ju sikumullahu fi Allah vam naredi da uporučite i metak svojoj deci. Da se da vaša djeca znači podijele, podijele imetak, da ostavite svojoj deci imetak." Ovo svojoj djeci je opšteg karaktera, odnosi se i na djecu poslanika i na djecu znači kojas su nevjernici. Međutim, dolazi i, i muslimanima je bilo obaveza raditi po ovome tekstu, sve do nisu došli posebni dokazi, gdje se izdvaja, znači, djete nevjernik ili ubica. Djete koji ubije svoga oca nema pravo u njegovom naslijestvu. Zatim, djeca poslanika se izdvajaju. Djeca poslanika nemaju pravo naslijestva u imetku, jer kaže poslanik so sasolem, Nahnu mašaru, mašaru embija, la nurasu materak, nahu fahu asadaka. Mi skupina poslanika se ne nasljeđujemo ono što ostavi moe sadaka. Znači ovaj hadis je posebnog karaktera i on izdvaja iz ovog općeg ajeta izdvaja koga? Djecu poslanika. Iako ajet kaže Allah vam naređuje da oporučite svojoj djece. Prvi koji se koji se ubraja u tu skupinu je poslanikova sune. Međutim dolazi poseban tekst koji izdvaja djecu poslanika. Zatim dolazi poseban tekst koji izdvaja ubicu. Kaže poslanikova sune: La yerisul la yerisul ubica, ništa ne nasljeđuje. Znači, iz ovog opštijeg teksta izdvajamo ubicu. I tako, o, tako svaki drugi tekst obaveze rati po njegovoj opš, opštosti, sve dok ne dođe poseban poseban dokaz. A zatim prelazimo na zadnju večerašnju oblast, a to je has, poseban tekst. Jer usko su povezani. Ako tekst nije amo onda je has poseban, koji izdvaja određene jedinke iz opštijeg teksta. Kad smo govorili o Amu, definisali smo ga kao pojam koji obuhvata sve svoje jedinke u jednom trenutku. A Has je izdvajanje određenih jedinki ili jedinke iz opšteg teksta. Znači imamo određeni propis koji važi za, za određenu znači, grupu ljudi. Dolazi poseban tekst izvaja neke jedinke kao što smo sad naveli za, za nasljedstvo. To, to je znači Has odnosno taksis, izdvajanje određenih jedinki iz opštijeg teksta i davanje njima posebnog propisa koji se, koji se razlogi od propisa koji važi za, za opšti tekst. je devet u stvari osam, mi ćemo navesti osam muhasisata, odnosno stvari koje mogu činiti taksis i kojima se može činiti taksis izdvajati jedinke iz opštijeg teksta. To je prije svega his za pažanje. Znači, za zapažanjem možemo iz opšteg teksta izvojiti neke njegove jedinke. Kaže Allah džalšanu uh, tudamiru kull shay'in bi'zni bi rabbihā. Vjetar koji je Allah poslao je sve sravnio sa zemljom. Sve redom je porušio. Međutim, ako za ako gledamo, zapazićemo da nisu srušena šta nebesa, da nije srušena zemlja. Znači, našim zapažanjem vidimo da se nije mislilo na sve, nego na, i da, da se određene stvari mogu izuzeti iz ovoga opštijeg teksta. Iako je rekli smo da riječ kullu znači opštij, sve, ali zapažanjem se vidi da se ne misli na sve, da je ostala zemlja, da, je osta, da su ostala nebesa i tako dalje. Brda. Druga stvar kojom se može činiti izdvajanjem, odnosno tahsis, jeste akl, razum. Allah Žilšanu kaže u Kur'anu, kulli še. Allah je stvoritelj svega. Šta razumom izlazi iz ove opštosti? Znači izlazi iz ovoga kullu izlazi Allah dželešano, čim razumom ne moguče da Allah dželešanu sebe stvori. Razumom izvajamo i izlazi znači Allah dželešanu. Iako kaže Allah je stvoritelj svega, a u to sve ulazi Allah, ali izlazi znači razum nemoguće je da Allah dželešanu samog sebe stvori jer Allah dželešanu nije stvoren što je od našeg vjerovanja. Zatim Drugi primjer za, za izdvajanje razumom jeste Fosanih s.a.v. kaže 5 salavat ketabahun ketabahu allahu ala l'ibad 5 namaza je Allah propisao svojim robovima ako razumom znači gledamo koje kategorije izlaze iz ovej opšosti jer ibad je opšti pojam l'ibad izlazi znači luđak izlazi dijete Iako je, znači, spominut opšti pojam Razumom se izdvajaju ove, ove kategorije Dalje Od stvari kojima se može činiti Izdvajanje jeste konsenzus Ižma Pa tako, ashabi radi Allahu anhum Su se složili Da je dozvoljeno otcu Natjerati djevojčicu Da se uda, znači bez njenog pitanja Iako u hadisu Kaže poslanisa selem Ova Djelice odnosno djevojka se ne udaje dok se od nje ne zatraži dozvola. Čuo znači, je opći tekst, ali praksa i neho konsenzus izdvaja djevojčicu jer je Abu Bekr radijallahu anhu udao svoju kćer za poslanika vasulem kada se ona nije ni pitala. Znači jedna od stvari kojem se čini taksis izdvajanje je konsenzus. Iako ovaj tekst opšti, na udaje se djevojka bez nje ne dozvole, znači konsenzusom e, slaganjem svih ashaba radijallahu anhu izašla je I izvedena iz ovog opštih propisa a, djevojčica zatim od stvari kojima se čini taksis je kijas analogija sad malo samo ćete trebati naprijegnice ja ću nastaviti da to bude što jednostavnije Allah je dozvolio trgovinu i kaže riba. Allah je dozvolio kupoprodaju zabranio je kamatu u ovo dozvolio je kupoprodaju ulazi i Prodaja riže za rižu sa ražitom vrijednošću, jer Allah je dozvolio kupo prodaju, a kad prodaješ rižu u ražitim vrijednostima to je kupo prodaja. Međutim, kijasom, analogijom riže na one vrste koje su spominute, danas smo govorili o kamati, na sve one vrste koje su spominute jer riža nije spominuta kao zabranjena, znači analogijom riže na, na one sve vrste hranje izdvajamo rižu iz ovog opštijeg teksta. Isma'a kramo, znači da je zabranjeno taj da je taj vid prodavanja rašta vrijednosti riže za za raštu vrijednost. Iako u osnovi po ume govoru, po govoru Allaha dželešanu, halallahu al-bay', Allah je dozvolio kupoprodaju. Međutim analogno rižu, znači poredimo sa svim onim uh, stvarima koje je Poslanik sallallahu alejhi zabranio da da se da, da u njima bude razikovanje vrijednosti i onda da dajemo isti propis riži. Drugi primjer Allah džele šanu kaže: "Ezanietu ve zani, fagrudu kull wahid minhuma 100 jalda." I bludnik, bludnicu i bludnika, svako od njih izbičujte sa sto udaraca. U ovaj opšti ajet ulazi i rob, znači rob bludnik. Za roba bludnika se ne prenosi nikakav tekst ni u Kur'anu ni u Sunnetu. Ali se ipak bičje sa 50 udaraca. Kako? Analogijom na robinju u drugom kuranskom ajetu Znači, izdvajamo roba iz ovog opštega ajeta kijasom, analogijom, analogno na robinju za, koji poslani, za koju Allah željšano kaže da se kažnjava sa 50 udraca. To je izdvajajeno sa taksis koji se čini analogijom. Poslije toga imamo taksis izjavom ashaba radijallahu anhum. Znači, se, ako nažemo izjavu ashaba, ona može biti taksis za jedan opšti tekst. Allah dželaluhano u suri Nisa kaže: "Wa in kana rajulun yurath kalalatan wa lahu akhun aw ukhtun feli kulli wahidin minhumas sudus." Kaže ako čovjek bude naslijeđen kelalom, to je da nema ni, ni, oca, ni oca ni sina, znači nema ni ni uzlazne, ni silazni loze, a ima ne brata i sestru. Ovo brati i sestru opšte je opšti pojam, bilo da se radi o bratu po majci i ocu ili bratu samo po ocu ili bratu samo po majci. Međutim iz izjave Hasaba izvodimo da se tu odnosi samo na djecu po majci. Jer je ovaj Abdullah ibn Mas'ud ovaj ajet čitao i učio walehu abun aw ukhtun li ummin a ima ima brata i sestru po majci. Znači ovaj kirajet koji se pranosi od Abdu'la i Buhme njegova izjava jer je nemoguće to smo govorili kad smo govorili Fikha, o, o iznimnom kirajetu nemoguće je da ashab kaže o Kur'anu nešto što nije čuo od poslanika jer nemoguće je da ashab doda od sebe u Kur'anu, najmanje što je moglo biti jeste da je to čuo od poslanika. Zatim od stvari koje mogu, koje mogu činiti taksis i kojima se može izdvajati određene stvari iz, iz opšte teksta jeste sam dan ovaj kuranski hadijski tekst znači imamo kuranski tekstova kojima se nešto uopšteno spominje. imamo drugi kuranski tekstova koji izdvajaju određene određene ovaj jedinke iz, iz tog opšteg teksta kaže Allah dželle šhanahu al-mutalliqatu uh, yatarabasn yatarabasn bi anfusihin thalathat quru i kaže neka razvedenice raspuštenice čekaju tri mjesečna pranja ovdje raspuštenice obuhvata sve vrste raspuštenica i one koji ostanu trudne i one kojima pogine muž i one koje još nisu stupile u, u, još nisu imale vezu udale se, ali nisu imale vezu prije toga im čovjek desi se da, da, da čovjek umri međutim dolaze drugi kuranski ajeti koji izdvajaju ove kategorije a ovaj ajet jeste opšti međutim ima druge ajete koji izdvajaju pa Allah Želšanu ukaže za, za trudnice da je njihov rok Dokle? Dok se ne porode. Pa makar to bio dan. Znači iz ovog opštijeg teksta vidimo da Kur'an čini taksis Kur'anu. Kur'an sam izdvaja iz opštijih tekstova koje se navode u Kur'anu izdvaja određene jedinke. Bilo da se radi o taksisu Kur'ana sunnetom. Znači da u Kur'anu se prenesi opšti tekst, a poslije toga dalazi sunnetom poseban tekst koji izdvaja određene, određene kategorije. Naveli smo primjer za za podijelu imetka. U Kur'an se prenosi da je to uopšteno, dok dolazi u sunnetu, dolazi izdvaja koga djece i poslanika, nevjernika, isto djete, nevjernik i ovaj ubica. Bilo da se radi o tahsisu sunneta bi sunne znači da se, da sunnet izdvaja iz sunneta, iz opšteh sunneta izdvaja određene, određene jedinke. U hadisu, poslanik s.a.v. je zabranio uopšteno zlato i svilu. Međutim, dolazi drugi hadis u kome se izdvaja, izdvajaju žene. Kako kaže u prvom hadisu od Huzajfe radijallahu anhu Nehen nebiju saoselem en nešrebe fi anijeti zhebi ol fiddati wa en nekule fihima wa en lupsil hariri od divaji wa en neđli salihi Poslani saoselem je zabranio da pijemo u zlatnim posudama i da jedemo u zlatnim i srebrnim posudama i da jedemo u njima kao što nam je zabranio da oblačimo a, svilu i brokat i da sjedimo na njima a u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alajhi wasallam uhilla al-zahab wal-harir li'anas ummati wa hurrima znači svila i zlato se dozvoljavaju ženskojadi iz moga umeta ili ženama iz moga ummeta a zabranjeno je muškarcima znači vidimo hadis čini takhsis hadisu u jednom hadisu i e, o ovo, ovo je donijelo dosta Smutnije kod ljudi. Dok nije nastao u suli sikh, ljudi su mislili da je Kur'an kontradiktoran. Da je sunnet kontradiktoran. Kako u jednom kur'anskom manju, Allah kaže ovako, u drugom ovako. U hadisu ovako, ovako. Znači došlo je do, do, do nesvatanja Kur'ana i sunneta. Dok nije došlo Imam Šafija, to smo govorili, kada smo govorili u uvodu u suli sikh, dok nije napisao u suli sikh, i dok nije pojasnio te stvari. Zato je Imam Šafija, rahmetullahi alihi, donio dobro, koje se ne može ni pojmit Jer je kod ljudi razbio tu famu o kontradiktornosti ajeta ili ili hadisa. Zatim od stvari kojima se može činiti taksis, odnosno posebno izdvajanje, jeste praksa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah Želešanu kaže u Kur'anu, Govori za ženu u hajzu, kaže nemojte im se približavati. ovu nemojte se približavati, nikako im se nemojte približavati dok se ne očistite. Dok u praksi poslanika Sao Sallam nalazimo da je poslanik Sao Sallam se naslađivao tijelom svojih žena osim, osim polnog od nasa. Pa kaže Aisha radi Allahom hadisku imu teceku nale, kanen ne bio Sao Sallam je muruni fe teziru fe jubaširuni u ane haidu. Poslanik Sao Sallam bi mi naredio da se zagrnem, da obučem donje ogrtač, a zatim bi se naslađivao mojim tijelom, a bila sam mu hajs i ako Allah kaže nemojte se približavati međutim poslanikova praksa pokazuje da se ovdje mislo nemojte se približavati polnim polnom odnosu to su bile neke stvari kojima se čini taksis zatim što se tiče znači ovaj ostalih tema sutra ćemo ako Bog da nastaviti sa sa mutlakom i mukayedom pojaśnićemo inshallah taala šta znači i na kraju ćemo završiti rekli smo sa ovaj fetvama sa uslovima koji su potrebni za fetvu za muštehida i uslovi koji se moraju ispuniti da bi čovjek bio muštehid, odnosno muftija. Akulu kauli hada wa astaghfiru lili wa internet stranica minbe oh inaka <murra> abghi yaidae rajani <murra> tin taralaba ul hadhihi sabili ad'u wa huwa ismun ya qozivan kallahu subhanallahu kim yusyaqi dawsa tadia islaki ona i ko nesled إِنَا كَيْفَالَيَمْ اللَّهُ جَعَنِهَا لِكُبَنِيَسْ مَتْرَمْ رَعُ إِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِسْلَامِسْكَ إِنْتَرْنِتْ سَرْنِيسَ مِنْ بَدْ كُلَّمَا غَرُّ بَقَيْرٌ فِي الْرُبَاءَ أُوْ لَحَقَجِرٌ Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a odzva odrećati. Oni će šta žele postišati. Išraqat nasi bilo in min kuhlade I nevarat natoju rabbal imade islamska internet stranica minber namaj je